104.6 quatredra Sintoniza epa en ma, moi boas tardes benvidos queridos ointes e seguidores aquí no 104.6 da FM sempre en Galicia para todos vosotros todos os sábados polo menos se si facemos intentamos de dúas oreñas de radio para todos vosotros para disfrutar coa música galega coas entrevistas, coas novidades, coas informacións que chegan de, de Galicia eh, acompañando este traballo pois o meu compañero Armando Fernández. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, eh, Xulio, eh, e toda a audiencia tamén, e eh, tamén como non... O noso técnico, non? Fora por o noso técnico esto nos saleu o aire. Kite Comelinchón, moitas moitas grazas por estar aí. A verdade é que o que queremos é que todos vosotros pasen unha tardiña agradable. Por certo, todos os que desexen poden mandarnos por WhatsApp ou por sí. ou por o Facebook, sí. pois calquera participación da. ou suxerencia es, que nos intentaremos poñer en marcha. Ose vamos a facer unha cousa, unha primicia para todos os nosos xentes. Vamos a poñer música de María doceo. Ostras. que nos enviou seu último CD o, mm -hmm. o, o, que se, Terra Nai Galicia Nai eso, Galicia Nai bueno, vamos a intentar poñerlle música dela, eh, o que o fazemos bueno, pues eso, xa que xa, o que, xa que o dixemos o que mm, a primeira cousa que vai a ser é esa, escoitar música de, de María doceo. eso para adubiar todo isto esto eh? claro. para es comenzar a adubiar porque eh, cando faz un bon cocido Sí, necesitas esto Vale, veña, ahí va ahí. Música Tenra todo corazón Constante en toda ecuación En la historia Rutilante Loitadora triunfante No feble fío Da vida Compañeira extravertida Galicia Galicia Esa vida Es verdes emigrante es camarada es canción Es nosa a terras nación Es ancestral es amante Hois son de que x engaiolada esa miña preferida Galicia nai edruída Es cultura es garante espazo de provisión lingua, banda, iraterrón nun compromiso con Franco es celeste talante para una patria sentida y una población unida, Galicia na y Evelidad. Xa temos ao outro lado do fio telefónico a primeira persoa que nos axuda a levar adiante este traballo que é precisamente o oso correspondente na Costa da Morte, Óscar ah, okay. Rey Oscar. Vamos, vamos a dar a benvida Boas tardes, Óscar Ola que tal, como estamos, todo ben por aí Recibimos-te coa co última pe, última Música Que acaba de publicar precisamente María Doceo, e xa outro día Presentou unha no liceo de, de, de, de Ores, bien, sí. E mandou-nos a nosa Xa fixemos unha pequena conversa, hoxe non pode estar con nosco Pero está a súa música Ah, pois pues mira que ben. Perfecto, bueno, pues nada, que estamos unha semana máis Con moitísima información relacionada Coa costa da morte, Ostras, con moitas ganhas De transmitir, pues claro Claro, eu sei Ti sempre faso todo o posible para que toda a xente no xa, pois, se, se informe como é debido. Claro que faso un resumo porque en realidad todo to, todo que produce a Costa da Morte é moitísimo. Porque... Sí, durante unha semana moita información, obviamente. Nos coñemos por aquí un pouquinho. Pues bueno, é... pues nada, comezo, comezo si queredes, ainda que non directamente coa Costa da Morte, pero como o noso grupo se está expandindo un bouquiño pois pues, eh, nace na Coruña o xornal da Coruña. Así, este vicheira esta semana, sí. pois pues, un xornal en galego, primeiro xornal en galego. Que, que de alguma maneira trata fundamentalmente de noticias sobre a Coruña, e un pouco vai a ter vínculos tamén con que pasa na costa, pero o noso redactor xefe, que é o Valdo Cerqueiro, participa tamén pois, na, na, na, un pouquinho na, no facer deste periódico, ah, que tem unha dimensión un pouquinho máis grande que que que pasa na costa, daqui da Costa Morte, pero que, bueno, nace tamén como diario Irmán, e ademais dá moi ben vida como diario digital, outro diario digital en galego. Perfecto. En Galicia, que sempre é moi, moi, pero moi importante que... Hombre, claro, claro, que sí, sí Important, felicitar, felicitar precisamente esa publicación E, como non, a Baldo, claro, lóxicamente Sí, sí, está traballando moi duro <risa> E eh, eh, nada, vímonos aquí xa non, non vamos a empezar con boas noticias Porque se denuncian a tus vandálicos no Monte do Pindo Concretamente, pois... Eh no alto do castelo de San Surso no corazón do Montepinndo, pois estes días os camiñantes eh, atopaban unha curiosa estampa, unha señal de metal con un 21 un crabao, con parafusos nas, nas pedras. Non Vai, temos un montón de, de gravaos, incluso de xente que parece que quere deixar testeñe que estivo por ali polo montepindo non eh, en vez de contar nas redes ou incluso pu pues, uh -huh. un favor a dar digamos a difusión deste espacio natural e foi, nada vez que nas cousas como... Moncho do Tareix ou Crispeix ah, ah, Estas son ah, gravadas ah, sobre as pedras Para que nos enteremos A incultura incul... no? sí. sí, É unha mala sí. Sí, sí, sí. E, e esta semana pues, eso, eh, Nos informaban Desde a Asociación Montepinto Parque Natural deste Que se suma a outros Existentes en outras zonas E emblemáticas como o roncudo ou incluso tamén en camelle, non? non se ven cousas, pues, pois, coller as pedras e facer como parece pues pois, así como figuras e eh, movendo as pedras das súas ubicacións originales, non... non... Non é boa noticia esta Res... e sobre todo non, Pouco pois, respeto por a natureza Claro, é importante si teñen ocasión os ointes que se acerquen A que pasan a costa e libran De que falamos, non? <risas> Nos temos que disfrutar do monte Sin deixar pegada Canto claro. claro, claro, claro. menos pegada Canto menos pois, pegada moitísimo mellor. Cargo Mas sea. cousas comentarlles pois que onte tiña lugar a presentación do candidato do Partido Popular ás eleccións no Concello de Ce, Jesús Picallo, apareciou mm. presidente da Xunta pola Costa da Morte para pisar un poupiño pois aroupando os seus candidatos, agora estas obras que vai ninha época este de de latigamento coa sí. pues, eh, aparecen os políticos que se calan moitas veces en 4 anos non aparecen por aquí, pero agora. Agora sen, agora vense, nesta época de... se ven. sí, Andan está... sembrando. Sí, andan, <risa> andan por aquí. Bueno. Más cousas, por exemplo, sí. pues eso, cantan os motores a semana pasada. Mm. E, pois, eh, do Entruido por exemplo claro, oh, é, o programa completo do Entruido máster de final da Costa Morte en Fisterra, o sábado 11 de febreiro vai haber incluso un gran cocido aquí en, en Fisterra claro, o membro das de, de febreiro habrá desfile do, do Entruido o mm. sábado 18 pois, tamén un montón de actuacións e o concurso potente do 9 de febreiro, domingo às 5 da tarde mm. e vai a ser Pues pois no, este ano no aporta porque o pabellón municipal está caendo a taxas e entonces como non hai que no arregle pois que ano vai a ter que ser un poquiño desta maneira oh. eh perdón, o martes 21, me equivocé. O, o aire libre então. Sí, bueno, unha carpa, supoño ah, que aire libre, bueno. no, no inverno enverno vai no, a ser difícil, non? No? Vai ser No va sin sin carpa pode ser bastante complicada a causa sí. má santruídos, por exemplo, tamén en, en Camariñas, onde pasan tamén a facer a facer eh, pues, eh, actividades importantes tamén en Santa Comba Bueno, un pouquinho, suponho que por aí tamén, non? E destes actividades que agora pronto é igual. Sí, a nosa entidade segue. tamén participa, non no, no pasas rúas daqui sí. da, da cidade, de, de, de, de, entroidando un pouquinho, ¿no? pues, sí. remedando bueno, algo do que se fai en Galicia. Non no sei tamén como se si vive aí en Cataluña este tipo de, de datas, pero bueno, aquí xa sabe que é moi, moi tradicional. Tradicional, no sempre, claro que sei, sí, sí, sí, sí. Igual, sí, bueno, máis cousas. Por exemplo, vamos a ter un foro empresarial que, que vai a inaugurarse en Codestanco e que incluso bueno, unha baixada do precio do, do leite. Agora que nos costa un euro 30, tomar un café nos, nos barra aquí da Coscada Morte, que nos subimos esta semana, agora vai xa o leite. Xube no sé. por todos os lados, pero resulta que espois precios tamén, bueno, por outro lado en algunhas materias primas andan, andan así, Ay. un bueno. pouco revol, revoltoso. Bueno, Pues eh, más cousas, eh, sí. por exemplo, comentar vos pues, que pois pues, a lotería nacional dei un premio de 630.000 € en Carballo, afinal ben dir unha administración número 2 da calle Xiterio Baela, eh, oh, que, que sea, uh -huh. pues, en Carballo, eh. Moi ben, moi ben, é bon, é eh, bon no, que iso eh. axuda precisamente a que as a Se toca algún que teña un pequeno negocio que yo quere aumentar, pues, me, que mellor Claro, claro Sí, sí, sí. bueno, o da lotería aí por aí por Cataluña tamén, sobre todo a do Nadal por aí tocaba moito, non? Na localidade, non sei, un momento ¿sí? Sí. Pero claro, porque devían de vender para media España tamén, claro Claro, exactamente, e, sí, sí E onde máis esa razón, pois é o Pois pues pues, pues, non era boa, Carballo, por, por ese Hombre coxe pois por ese premio. Bueno, a, a ver se si, si, sí. si se reparte tamén por outros por outros lados, mais cousiñas. Suso de Toro vai a estar no clube de lectura do foro Espiral Maior, sabedes que é un editorial, sí. o foro mm -hmm. Espiral Maior. e eh, vai a estar, por pues, Suso de Toro en Carballo cun na Rúa do Sol 34 eh, ho hoxe, concretamente sábado digo hoxe, porque mañan, claro, os que os cuinten que non se confunden, hoxe sábado 28 de xaneiro pues, sí. eh, está as pues, de toro nesta, nesta actividade tamén e eh, tamén comentarvos pues, pues, que o, o proxecto As Voces das Mulheres da Antena SC pues, vai a ser un dos premios Luisa a alta da diputación van a ser reconozando cousines por aí tamén relacionadas co, co feminismo. Neste caso, pues, eh, un traballo da memoria de lucias de mulleres dos concellos de Coristán, como Alpica Ponteceso. Pois pues, parabéns, parabéns. Moitas felicitacións para esas mulleres, que son loitadoras. Sí. Eh, pois moi ben. Eh, Despois, bueno, comentarvos tamén que esta semana, pues, eh, na crónica judicial, hai investigado unha definía de ASE por facer compras online coa tarxeta bancaria mollar que cuidaba sempre ah. resaltamos este tipo de noticias porque seguimos recalcando a vulnerabilidade da xente maior claro, de, de fomentar un pouquinho a pues, eh, administración electrónica uso da mm. pues, banca electrónica tamén entre os, os maiores para que moitas veces pues, eh, non pasen cousas como estas ou polo menos se poda prever un pouco ah, sí, simplemente sí. Pues, eh, finalizamos tamén con unha noticia por que o círculo de Podemos presentou xa vexeñanza o modelo de laxe que cabe esta, esta agrupación. Tamén Podemos, pois, pues, aquí presente en nos concellos da, da Costa da Morte. Este é un poquinho resumen que vos teño para hoxe eh, así un pouco acelerado, pero creo que, bueno, bastante Sufi clarificado. Suficiente para que todos os nos 20 sigan interesados precisamente en coñecer cousas da, e informados. E informados mínimamente, si. Sí. Na próxima teras que dar, darlle un, unha voltiña máis para que poidamos escoitar cousas da, mm, mm, por exemplo, do deporte, ¿no? Porque últimamente aí no o deporte está bastante mal, bastante ah, arraigado. Sí. E ti que, que aquí estás moi relacionado que... con el, ¿non? Aí, aí si, sí, bueno, eu fui de feito en Benigno por a estuve eh, con neno desta aquí no, no, na, na asociación de na agrupación de sí, aquí ah, da Costa da Morte da xe xe xe, e que yo en estuvamos en Coruña xogando, pero bueno, aquí sabes que hai moitos vínculos, sobre todo co tema do fútbol, as categorías sí, sí. O fútbol da costa, non? Claro, Estas sí. esta, esta, sobre todo, pues, é curioso, pero crea cada fin de semana unha movilidade interna non entre xentes sí. de diversos povos que van a outros visitan é, sí, pois, para jogar o partidos de fútbol ver os seus fillos, é, ver é as familiades isso. é unha cousa moi interesante de, de analizar non porque en... crea como así un movimento social o fútbol pois nas categorías baixas ainda sigue tendo xa Tam esa ilusión que se sí, cal sí. se hace perdido moi ¿no? importante ademais esas dúas ¿Sí? cousas, tanto o fútbol como o básquet porque eh, eh, f, mm, non sei, fomenta a creatividade e ao mesmo tempo pois o, o exercicio físico que, que non está relacionado con cousas eh, eh, desagradables como hai para eh, eh, eh, no, no, eh, fa, facer fa eh, outras cousas que non o exercicio En sí, senón no. que os rapaces, pois a cizoabilízanse muto os propios eh, pais. Ex exactamente acoñecen sí, sí. a outros chavales sí, sí, sí, sí, fin, sí. Bueno, concretamente concretaamente, interesante por se nos interesa, e os oints os que teñen seguir o fútbol da costa que pasar na costa tamén ofrece que pues, desde a página de da, da de fútbol da Todos os resultados, as categorías, clasificación ah, un pouco para que a xente este ahí, pues, o, ten... o, o tanto de, do, do que se la voca. Ah, Mira, fixade pues, a implicación que tuvo o noso grupo eh, de traballo no fútbol da costa no xe un momento que se chegou a editar un álbum de xogadores como en plan álbum de destes de, de fútbol que se sí, sí, sí, sí, sí, antiguamente sí. con rappaces, uh -huh. pois pues, eh coleccionábamos cromos e tal, pois pues, fixarás unha cousa parecida para aquí da, da costa fixada, pois pues, a cohesión que, que pode ter o fútbol, claro sí, nos fomos claro. da costa hasta hasta ese nivel. E incluso se sí. si intentou que se abolocumente o primeiro ano, pasa que non salió man, porque bueno, non non non cuajou un proyecto divisivo, para retransmitir os partidos uh -huh. de fútbol, sobre todo para a xente maior, que non podía... Eh, no podía pues... existir, claro, claro, claro. Sí, pero, bueno, ao final non coaxou, porque se necesita moitos medios e eh, non hai moitos claro, recursos sí, sí, temos sí. que andar así peleando un pues, no pues día eso, eh, eso que decías, por eso un rapazinho, Vadov, Sí, de galegos, está tan eh, enterado do fútbol e da Costa da Morte e de tal, porque a veces ve mi, ven aí que, ven aquí, tú conoces, non sé que, no sé, no sé cuántas preguntas me por pueblos e tal. Eh, Dice yo si, oh, que tengo un un partido, faen esto, faen... <risa> de güe. Mira este por donde se entera, claro. Está pues aquí en futboldacosta.com toda a información, pues, do fútbol da costa está aí. Vale. Boaña, bu grazas. Pues, pues veña, boa Oscar, semana. A a Verte, Venga, chalo, chalo, Vamos a despedir chalo. Chalo. entonces a Óscar con música de María sí, de Doceo, de María doceo ¿no? claro. Vamos a la, veña Era feliz, se quería Era feliz, se quería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 Sorriso cantor, era una meniña leda, era recendente flor Bailaba, ría, cantaba, porque sabía que el mundo por mi alegre agardaba Bailaba, ría, cantaba, porque sabía que el mundo por mi alegre agardaba Florecida no meu pequeno fogar Era rosa familiar sempre aberta e florecida no meu pequeno fogar Era uma estrela ou luceiro um un faro na noite escura que iluminava mundo inteiro Era uma estrela ou luceiro um un faro na noite escura que mundo inteiro que era unha nena e tiño o meu paraíso era en trasvago e sorriso feliz porque era unha...